Kezdjünk is bele a műsorunkba, Postcomment címmel indítottuk el rovatunkat, amelyben a videó posztjainkra reagálunk itt az élő műsorban. Néhány héttel ezelőtt Kuru címre például az e-commerce exporó jelentkezett be a mi YouTube oldalunkon, és ott ismertette az új online kereskedelemmel kapcsolatos kutatásaikat. Ebből kiválasztottam egy részt, ami arról szól, hogy az online kereskedelemben ruhához is hozzájuthatunk most már. Könyvet, műszaki cikket. Vásárolnak a legtöbben, illetve egyre többen vásárolnak ruhaneműt, ami, ami ugye megint egy kicsit ilyen bizalmi termék, hiszen a méret, a szín, stb. Ezt egy képernyőn kiválasztani nem biztos, hogy, hogy annyira szerencsés, vagy legalábbis régebben, ezt sokan nem így gondolták ma már, a vásárlók 40%-a szokott valamilyen típusú ruhaneműt, ruházati kiegészítőt vásárló. Ami érdekes dolog, mert ugye nem lehet felpróbálni az interneten, vagy legalábbis korlátozottan egy ruhaneműt, vagy akár cipőt. De egyébként én tudok olyan, például cipőüzletről, online cipőüzletről, aki, hogy még inkább a vásárlók kedvében járjon, hogyha én rendelek egy 42-es cipőt, akkor a futár kihozza a 41-est és a 43-ast is, és ott helyben felpróbálhatom, és dönthetek úgy, hogy mégis a 43- Nekem is 42-es cipőm van nektek, Betyár? Nekem 40-es a lábban, ha az egy nem jött. Um, nekem egy ilyen irreális dolog van, természetesen 42 és feles. Gergő? 46. 46-os Jézus, ez mekkora álom értek. Emlékszem, 20 évvel ezelőtt, amikor elindult a webes korszak, akkor Káli nak készítettek egy olyan weboldalt, ahol öltöztetni lehetett a hölgyet online módon. Tehát most ki már az ellenkezőjére csinálják. A problémák -e? nyomultak nagyon, hogy kipróbáltad a frizurát előtte, mielőtt bemegy a szalonba, és megcsinálják. Nem mondom, hogy a legmodernebb cégei technika, de, de az teljesen kihalt, kérdezem én amúgy. Nem tudom, ez most érdekes. Kell, hogy a te például Artúr nagyon szeret öltözködni. Um, Online igen, módon igen, a ruhapróba. csak a férfiaknak van egy nagyon egyszerű helyzete, hogy felvesznek egy szinte akármilyen öltönyt, egy szinte akármilyen akendő, akkor már csinosnak mondottak. Ett ettől még nem lesznek azok persze, csak ez, ez az általános szokás. Igen, igen az, még, az még segít valóban. Az az érdekes, hogy ezen a területen nagyon úgy néz ki, hogy a, a nagy játékosok elkezdték a, a felosztani a térfeleket. A több olyan startup is van már a, a világon, akik ilyen dollármilliárdokat keresnek csak ezzel, hogy embereknek lemérik a különböző paramétereit. Azért, mert úgy néz ki, hogy azután, hogy már megtudtak rólunk, hogy kire fogunk szavazni, vagy kivel beszélgetünk, meg nem tudom, milyen a kedvenc macskánk. A következő dolog, amire kívánunk háncsiak a cégek. Például az Amazon is, aki nemrég ruházott be komolyan ilyen technológiákba. Beruházni a beruházásba. Vagy a ráruházásba, vagy a megruházásba. Tehát, hogy, hogy az, ezek a cégek... Igen, kicsit halva fel, más. Szerencs. Felruházás. Igazából ez most már egy nagyon komoly terület lett. Van például egy olyan cég, akit úgy hívnak, hogy Stitchfix. És a Stitchfix nevű cég, ez amellett hogy ilyen dollármilliárdos bevételekre tetszert tavaly, 85 különböző paramétert mér le egy emberen. Tehát amikor beregisztrál az ember, akkor meg kell adni a paramétereket, minden apróságot, a hölgyektől megkérdezik, hogy ők terhesek voltak, lesznek, és a többi. A férfiaktól engetek kérdést elkérnek, és utána ezeket az információkat például ezeknek a nagy cégeknek árulják. És a 85 adat alapján viszonylag jól megjósolható, hogy amit fölpróbálna Pontosan egyébként, az mondani. jó lesz neki az. Pontosan meg tudják mondani, ez ugyanaz a nagyon sok paraméter, amit például az úri szabók levesznek az urakról, vagy a hölgyekről, amikor szeretnének egy inget csináltatni, és ugye a világon már ezek a szabóságok például a levet méretek alapján távolról is el tudják küldeni az új inget, vagy az új ruhát, hiszen tudják a méreteket, és egy profi szabó, vagy egy profi számítógép már ki tudja számolni, hogy az jó lesz-e, vagy sem. de a jelenben, amikor még nem kérik el azt a 85 adatot, hanem egyszerűen csak... Kérik. Egy, egy, a, pont azt mondom, hogy ezek a vállalkozások azok. most már elkérik ezeket. Igen, és megadod -e. Igen, ez, egy, ez egy másik terület lesz. Hát ez e e nem lesz kérdés, hogy ha házhoz hozzák a cuccot és jó órán, akkor meg fogom adni. Én azt az egyetlen egy apróságot szeretném hozzá fűzni, hogy akkor ezek szerint most már a pontos ruhaméret nem is megvan a cia nek hogyha megvásárolta azt az adatcsomagot, amely Igen, az pontosan. fbi a, a, a szavazataim maximál, Tehát az én targetálásomnak a, a célja véget. Jó, egyre még leszel előre. Viszont van egy másik témánk itt a kommentben. A Facebook oldalunkon tettem elérhetővé azt a videót, ami Von Wong nevű kanadai származású fényképész, művésznek a projektjéről szól. Ő ugyanis arra vállalkozott, hogy újra hasznosítandó számítógép alkatrészekből egy gyönyörű szép fotó Helyszínét, vagy három helyszínét hozta össze. Nézzük most bele ebbe a videóba. A három helyszín között szaladja egyébként maga a művész, Von és mutatja azt, hogy hogyan gyűjtötték össze ezeket az alkatrészeket. Rengeteg billentyűzet, alaplapok vannak. Itt egyszerűen kézzel felrajzolják a kört, aminek mentén a laptopokat elhelyezik. Nagyon látványos egyébként ez a sok spirál alakban elhelyezett gép, na de az igazi látványosság az, amikor a modell is megérkezik, és itt látható a kész fotó, kimerevítve, ilyen egészen mesebeli látványvilág alakul ki, nem? A végére. Itt láthatjuk közben a verk felvételeken, hogy hogyan készítik elő a modellt a fotózáshoz, illetve ez egészen olyan, mintha a Matrixnak egy jelenete lenne. Úgyhogy nagyon sok érdekes gondolatot vett föl egyáltalán ennek a világa, hogy mi mindent lehet az újrahasznosítható alkatrészekből előállítani, és itt van ez az utolsó kép, mutatja, hogy mi mindent állítottak össze vonvongék ebben a műteremben, és mi is itt a műteremben elkezdtünk összeállítani egy újabb fotózási helyszínt. A fotoművész hasonlít vonvongra egyébként a magyar változata részbégából. Megtisztelt a túlzásnak érzem mindenféleképpen. M Miket hoztál? Hát kérlek szépen olyan logokat, és most egy kicsit lehet, hogy közel mentem a mikrofonhoz, amelyek amúgy hulladékból készültek, tehát... Ez, itt, ez az álványzat például, amely képes megtartani a mobiltelefont, mert egy nanopada tetején, ezt amúgy törött és elhullott alkatrészekből, tehát kidobott kis uh, ilyen tripodálvány, és uh, letört ilyen autós uh, telefontartó, tartó, és hát ezeket uh, amúgy uh, kerékpárgumi belsők uh, erősítik meg uh, az ő és és így szeretett az én saját kis tripodom, úgymond, amit uh, én magam eszkábáltam, vagy uh, uh, szettem összekapírgáltam a szemétdomról. Ez uh, a szintén telefon szolgáló kispad annyiban még érdekesebb és még inkább a témához Csatlakozik, próbálom mutatni a, a kamerának is, hogy fogalmam sincs, Minden. hogy milyen számítógép, ház, műanyag alkatrésze volt az, ami szabályos darabban leesett, és hogy milyen egyéb... olyan De az biztos, hogy gépből származik. Gumi, az biztos, hogy gépből származik, Aha. igen. És az a lényeg, hogy ő neki is az a, a, a dolga, hogy megtartja a telefont. Nagyon szép a, a harmadik cinc. A harmadik amúgy igazából csak a színe miatt átvariált ilyen, ilyen powerbank, ilyen utántöltő, ami amúgy a hupirózsaszín volt, és én alkalmaztam és nem némi szikszalagot, meg némi kerépárgumibelsőt, ami az én csodaszerem, és ezek a saját kis nagy von vognak a műben, hogy tetszett? Egyébként tetszik, csak nekem mindig az jut eszembe, amikor azt látom, hogy valaki művész például valami olyan témához nyújt, mint a hulladék. És azt olyan szintre emeli, mint például annál a képnél jutott eszembe, amikor látom a, a kifutón a modellányt, és, és látom, hogy ez egy hiper super high-tech videoklip, amit gyártanak a legmodernebb technikával, hogy ez milyen távol van Afrikától, ahol szétszedik ezeket a gépeket. Uh -huh. Artur? Deket a, úgy tetszett? Nekem, nekem szimpatikus volt, én nagyon szeretem ezeket a művészeti projekteket. A recyclingnek egyébként sokfajtája van, ami a, a számítógépeket illeti, ha már művészet vagy ahhoz hasonló dolog. Nem olyan régen például a Dell jelentette be, hogy ők az alaplapokból kinyerik az aranyat, és ebből az aranyból ékszereket csinálnak. A, a általam nem túlságosan gyakran nézett Twilight sorozat egyik színésznőjével ki és azzal reklámozzák ezeket. Azt állítják, hogy hat darab alaplabból jön ki egy aranygyűrű. Egyébként. Ilyen sok van benne. Igen, a régebbiekben. Azt mondják, hogy a régebbi alaplapokban sokkal több arany van. Most lekisporolják. Nem valószínűleg, mert optimalizálják, <gül> tehát így jobban hangzik. És, és ők árulják ilyen, ilyen 100 dollár körül járon van már egy aranygyűrű. Ez egyébként nem hangzik rosszul. Persze van benne egy ilyen kis PR hangulat, azért azt érezzük, tehát nem valószínű, hogy ebből fogja az emberiség fel cicomázni magát a következő évszázadban, de amúgy szerintem egy értelmes újrahasznosítási forma. Kedves Nekem igazából azt tetszett, hogy a cyberpunk kultúrára egy kicsit ilyen retro volt ennek a, ennek a, az egész a vizuális világának, hogy ezt a művész megalkotta. A hölgy nagyon dekoratív volt egyébként. szifi ez lehetne ilyen, de, nem dekoráció, hanem illusztrációt készíteni. Abszolút éppen. a 80-as ilyen uh -huh. készültek ilyen stílusú ábrák, például a Galaxis magazin borítóján, vagy bárhol, vagy sci-fi regények borítóján. Na, aki akarja még egyszer megnézni ezt a klipet a Facebook oldalon, megtalálja, illetve von saját weboldalán is találhat állóképeket, tehát a fotózásnak az igazi eredményét is meg lehet tekinteni. Most viszont maradjunk még a vizuális világnál, a vizuális művészetek világánál, és átlépünk a moziba.